А тому саме задоволення видко нагадував шмарки. Швидко скінчили снідання, зібралися на плацу. Капітан Верещак був напружено чемний, певний, очікував пана Козлова, Йорзов і нервував, і просив закурити. Караманчик припас. І правда. Шаркнули шкари, то пінгвіни в Козлов. Усі цигарки шпурили навіть не затоптали, бо смірна равнініна середину тягнуть шиї і вольна. Від Козлов карим зором обдивився розкладені на бетоні наплечники, розібрану знову ж таки на бетоні зброю. А цього з хто брав? Титнув пальцем у рукавиці в Тіму. Тіму страх не любив. І на то і була причина. Одного разу Тіма сидів черговим по штабу. Каді гроб дні валив, то куняв, то шмляв лінолеум тряпкою, розвозив бруд на пілозі, то тикав штик, ніж у ящик пожежний із піском, Тіма не нудьгував, строчив листи дружини і до мамусі. До мамусі писав поважну, повагу і про все. Деяка вавка що, де і по чому, хто, що і навіщо, нащо, звідки і доколи. Мамуся писала кратко, Тіма, тримайся, ми з тобою, Пиши про все і багато. Дружині писав менше, все б дури та все про любов. Чо так рано женився? Охота м'яда не мала? Що так, антересно? Да, знаєш, ну да... Тіма геть не любив, коли його відривали від писанини. «Зябчик на комутатор!» Тіма хапає ручку в руцю. «Гальо! У рульці що зашипіло?» «Гальо! У рульці знов зашипіло?» «Гальо! Я слухаю та не чую. Гальо!» У рурі ще раз і останній раз зашипіло. «На що Тіма розлючений тим, що від ручки їх відірвало, і нічого не говорить, рявкнув у суру сам. Вийдь із рота і говорив нятна. Я тобі, сука, а хто це? Надполковник Козлов. Чу? Тім поклав у подумав, потім зібрав писанину, ручку заправив у пеналик і роздрюхав бійця. Що? Кадівров щось... Солодкого снив на ящику, На піску. Я в казарму, а я? На місце, быстро, я гаразд, Дай цигарку, на. Тима лишив пачку вогких цигарет І вшився. Потім притупав козлов, Забрюханий і червоний. Кадігроб, Кадігроб задеревів У пашані до пана старшого офіцера. Гроб у штабі, «Ніяк ні. Саме прізвище. а а На губу!» Кадігроби взяли під варту. Розрухали Тіму, і Тіма мусив прийти. Підполковник Козло з притиску мовив йому. «Ти здохнеш у Чечні, бидло!» Капітан Верещак знав про це і промовив. Вельми-вельми спокійно. «Виконую настанови!» «А, добре! Це гавно не щедить!» «Да найгірша робота кулі, сука, пожар, все, паскуда йому, може, бля, поумнієць?» Тачі бридко, і він сказав, ме ледве чутно, почули». «Що?» – підполковник Козлов став перед тачиком. «Хто це?» – найманець, в ще любязний. «Найманець? Із хохломи?» «Добре, бля, ляхи в руки, і зброю, бля, не забудьте, марш!» П'ятеро кинулися до зброї. «А ви, Верещак, залишиться. Тачик не чув, побіг на Урал. Перекурили навстоячки, мовчки, і в'є капітан Верещак у кабіні. «Тут прийшло моє дитинство, а тато?» «Тата у мене нема. Умер?» «Ні, живий ні в року, та він не в даха. Ти боїшся бути невдахою? Так. Мене принижує те, що я мушу вибирати між проїхати на машинці і з'їсти смачний обід. Ті злидні мене уже задрали. Але ж ти маєш красу, я знаю, мені легко дається багато, що дівчатка у тому числі. Мірча встиг на літак. Дорого то коштувало. Та що там? Хіба варті витрати щонайменшого смутку? Ні за чим не шкодуй, і будеш врешті щасливий. Щасливо Мірча не був, навіть не знав, де тих щасливих шукати. Мав клопоти з Малко з іменем Молдаванським, тато втратив друга. Курва був файний хлопець, моцний, крепкий, і що? Цьопнула мушка в око, куля пішла, рикошетом, горлом пішла кров. Він умів так оповісти мацьорно, Ніби чуєш не смішно, якби хто інший, я чи ти, до приміри. Але коли він очі губили, це все казало сміхи. Я приголомшений був. Я не знав, що маю робити. Це ж був єдиний мій друг, був як так від початку пили. Я горівки лазали по дівчатах, в грачки мінялися ними. Там я поклявся, що я... Він поклявся, ага. Мірча скірча коло бірча. Гнали за ним все усю школу, а в училищі інше, Мірча Жок, Ср пирожок. Було вироблене в цілу церемонію. Після відбою збиралися черпаки і духові говорили. А поворотіська син мой. Нехай я погляжу, як там твій пирожок. Мірча кричав, виривався, ляпав не твердо в писки вутлим колоченям, але з паскуди були все неблаганні.